A shhedu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu Wa ashhedu anna muhammadan abduhu wa rasoolu Kata nallahu jalla wa ala Wa in minkum illa wariduha Kana thalika ala rabbike hatman maqdiya Kata nallahu jalla wa ala sura maryem Dhanu qaddi kush nga yuh A yu nyeres vettem se kamu parasit para zyarita jahenemit nuk ka dikush prej juve vetëm se ka mu paraqit para zjarrit të jehennemit kaan zalika ala rabbike hatmen maqdiya dhe kjo çështje është prej dhe është taktuan nga ana Allahu xhallahu ala e cila hatmen maqdiya e cila nuk ka ndryshim e cila nuk ka ndryshim thumma nunji alladhina ittaqu pastaj Allahu xhallahu ala thot pastaj pasi ti paraqes me gjithë njerëzit me pengamer edhe me njerëzit me besimtar edhe me jo besimtar t'inzjerim të gjith para gjehenemit thumë menunet gjillë dhine të kauë pas taj nakin e mishpëtu vetë të matat të cilët kanë qenë të devatëshëm dhe kanë pas frikë Allahu Gjelle wa Allah wa nadharu dhalimi në fiha gjithije ndërsa zullumçart nuk i shpëtojna zullumçart kriminelat nuk i shpëtojna po ilajm të gjënjëzuar dhe i hedhë minë zjarë. Andaj, kanë thonë djetartë, këj ajet, këj ajet i ka frikësue besimtartë. Këj ajet i ka frikësue edhe besimtartë. Përbal, asoj që ajetët kërsnu se i kërcnojnë, i jo besimtartë, Allahu Gjallu Ala, me gjëhenem i kërsnon jo besimtartë edhe ata të cilët nuk i kanë frikën Allahu Gjellewala, mirë po, ajeti Allahut, wa im minkum, illa wa riduha, nuk ka prejusht dikush, nuk ka dikush prejuve, vetëm se kam u para qitë, ka thonë Ibni Abasi, ka thonë Ibni Abasi të gjithë kreje, sa të kam i qitë Allahu Gjellewala, para gjehnejmit, ta shofin gjehnejmin njëherë, pas taj Allahu Gjellewala, Ai shpoton ata që kanë don dhe e le të xhunjozuar ata të cilën nuk don. E kanë lellahu xhellahu ala ata të cilët nuk e kanë adhuru Allahun te baraqe ve taala, dhe nuk i kanë ruit harameve dhe i kanë shkel urdhat dhe, dhe janë rebelue ndaj Allahut te baraqe ve taala. E pse Allahu xhellahu ala kam paraqitë gjithë kësaj për ajenimet, ti ta din se ata të cilët kanë shpëtu, për e çkajt kanë shpëtuar. Ata të cilët kam i qitë Allah në, në gjennet, ta din se peçkaj i, i ka shpëtue, dhe gjithashtu kanë thënë djetartë që mos sigurohën në këtë dënjo askush për njërzve. Edhe nësa arrin kulminacionin e adhurimit, edhe nësa arrin kulminacionin e diturijës, edhe nësa arrin kulminacionin e dëvëtëshmërijës, wa im minkum illa wariduha, dhe të gjith juo e njërzë, kini mu paracit para gjehnemit, kini mu paracit para gjahenemit, në tabariju, më fesiri njohër, thot, ka thonjim një Abbasit, Allahu Gjellewala, në ka lajmruhe, se të gjithë ne e kina më parasitë para zjarit, por nuk në ka lajmru, se kush prejuve ka me shpëtue. E, din dikush se kush ka me kalu ketë urnë, as kush nuk e di. Vajnune gjillë dhinët të kau. Allahu Gjellewala, e ka përjaçtue një grupë, Mirë po nuk i ka përjashtu me emra, po i ka përjashtu me cilësi. I ka përjashtu me cilësi e ledhine të kau. Ata të cilët janë të devotëshëm. E devotëshmëria është pas besimit. Devotëshmëria është pas besimit. Nuk i pranohët devotëshmëria ati të cilit është jobesimtar. Andajtë nga se ndodhë jobesimtar i mi urujt disa gjunaheve, Nëmos me bot këçija, mirë po nuk i pranohet, nga se takvallohi është pas adhurimit Allahu xhallahu ala. Andaj, kët nat më lejon Allahu xhallahu ala që na më fol për disa trishtimë, për disa katastrofa ditën e gjikimit dhe ata shka e ka përgatitur Allahu xhallahu ala për zjorje në xhenemit dhe për dënimin zjor me xhenemit, që të kjo, të kjo për kujtim. Pasi që jemi edhe praktik të muaj të bekuan dhe cilin ka zbit ki Kur'an, Allahu gjëlle v'ala, librën e ti në ka kërsnue shumë me gjëhenimin. Në ka kërsnue vazni shumë me gjëhenimin që ti tutë me gjëhenimin. Edhe kur na themi se mjerë për ata shka se adhorojnë Allahu në gjëlle v'ala, kjo fjala mjerë për ata, ka realitet të cilin kanë me e pa ata, edhe na kena me pa vazni, gjëhenimin kena me pa mirë për nuk e di na kena me kalu në tonë. Allahu në boft me e kalu e. Andaj, ka nërë shumë ajete, edhe shumë hadithe, edhe shumë fjallë për sahabeve, të cilat e kam përshkryjt se qëfar dënimi ka ditën e gjikimit. Qëfar dënimi ka ditën e gjikimit. Ditën e gjikimit, pas e me fillu lëgaria, 50.000 vjetë, 50.000 vjetë, njerëzit nuk kanë me lëviz asë pak, asë nuk ka me fillu e hisa ebi, Loja e Allahu xhallavala, po vetëm se kanë më prit, edhe kanë më pas diellin mbi kokë, pas 20000 vite. Pas 20000 vite, njerëzit vetëm se kanë më kanë më me menduar se çka ka më ndodhur me neve. Çka ka më ndodhur me neve? Allahu xhallavala i la Imran, më lajë të lajmëron njerëzit se Zoti juve është hidhruës sot shumë. Zoti juve është hidhruës shumë. Dhe xhenhemi Allahu xhellahu ala resul mulk e por shkruan xhenhemin se xhenhemi nervozohet shumë. A dhe i thot i thot Allahu xhellahu ala o Allah shlom ti haket. Shlom kta ti hak kreses tkangu e tyje. Tekadu temyiz min el al ghayz. Allahu xhellahu ala kur e pashkon xhenhemin thot xhenhemi gati do me polcit per nervozes. Tekadu temyiz do motsoptu do me do me plas per nervozes pse? Dënë me kapë edhe me i dënuë edhe me i futë me mëjëmorë me, me veti Ata të cilët nuk e ganguë, Allahun Gjelle wa Ala Andaj, ka thonë për nga Meri sallallahu aleyhi wasallem Hadithën të cilën të rrasë me tonë muslimi Thotë për nga Meri sallallahu aleyhi wasallem Juk të bi gjehennem Ata dit, ka musjel gjehennemi Ata dit, ditë në gjikimit, ka musjel gjehennemi Jo me idhin leha se baune elfe zimam dhe gjehenemi i ka 70.000 frena 70.000 frena litar 70.000 frena të cilet i ka gjehenemi me akulli zimamin se baune elfe melekin je gjurru neha gjdo frena gjdo litar 70.000 mele që e mojnë 70. frena i ko gjehenemi ndërsa të gjdo frena e mojnë 70. me loqet Allahu Gjellewala e mojnë që mës t'i kape ropë të Allahot me, me i hongër dhe me i kaplu e dhe me i përfshie i e gjurru ne ha e tërheqin zvarë me loqet para me ndone sa është gjehenemi madhë i Allahu Gjellewala para me ndone gjehenemi në Allahu të barak e vëtë ala me të cilin gjehenemi ka kërshnu ropë të ti Allahu gjellë vala Kuli ka përmenë Se njerëzit banor të zjarit Do të kenë shtresat të zjarit Në bikokat e tyre Dhe shtresat të zjarit Nën kom të tyre Ka thonë Allahu gjellë vala Dhalike ju khawifu Allahu bihi i badah Ky dëne mosh me të cilin Allahu i friksonë ropët e ti Ja i badi fetë të kun O ropët e mi Kini frik prej meje Andaj ka thonë ropët e mi O roptemi kini frik për e meje Se kjo është dënimi jam Nëbbi ibadi Enni enel ghafur Allahu Jalla wa ala ka thonë Njoftoj i roptemi Se une jam ghafur I fali mëkatit O enë athabi Huwa l'athabush Huwa l'athabu l'alim Mirë po lajmë roja ta Se edhe dënimi jam është dënimi i padurushëm Nuk dorohet. Fjala e Lim është diçka që dorohet. Gjëne e Mbyllahut nuk dorohet. Nuk dorohet. Andaj asnjëri prej neve nuk duhet të mos sigurohu për dënimin e Allahut xhalla wala. A amintum men fi s-sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur? O ju o njerëz, a mos i sigurohu se kam nuk ju dënon Allahu xhalla wala. Allah u tbarakat alakh shtoj bam pyetën. O ju njerëz, a mos jeni siguruu juve? A mos jeni siguruu? A mos keni marrëdhëshë dikun? Se juve nuk ju kap zjarri, a keni marrëdhëshë dikun? Nuk keni marrëdhëshë. Nuk keni marrë marrëdhëshë. Andaj Jehudit kur Allahu xhallawala i ka kërçnuar me zjarr, pastaj me kalimin e kohës e kanë bënë këta hajgore. Kanë thonë, lënë të mësënë në nëru illa e jamën maqdude. Neve nuk në ka bëzjari, posë disa ditë të caktuara. Disa ditë të caktuara. Pasë ta i dojna për e atina. Allahu gjëllëvarë e ju thotë, a kini marë, jo, besën për e Allahot për këta shka e thonë, ja. Et të khëtëm minë Allahi ahdenë, Felen ju khlif Allahu ahde A kini bespi Allahut Marveshje prej Allahut Se ju nuk kini mu fun gjenem Apo kini mu fut Vetëm disa dit Pastaj dilni A kini marveshje Andaj Kjo smundje Kjo smundje jehudve O shfut edhe në metin Edhe në metin Të cilin thoj në ena umet I Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Edhe kur i të kërsnon dhe njonin prej atyre Dhe jatërhejqve rejtjen Thot ani kena me hi disa dit pastaj dalna Këna mehidi sa ditë, pas taj dalla, atë të khatëtum indë Allahi ahdë, a kini mordë dhe një mërveshë ju, a kini beshë për Allahusë s'kini mehia, Allahu Jalla ve'ala, ju ka thonë për nga merve, dhe të rheqëja u vërrejqën ti, o për nga merë, për ditën e dëshprimit, idhë qëbëja lë amru, kërë të mare funë qështja, vë humë fi gafle, ata janë të, të mbuluar me njëranës, nga flet, indiferent, nuk e din shka i pret, nuk e din ditën e madhe, idhë kudhijel emru, ve hum laju minun, ata asë nuk janë të besu që ishtë duhet, nuk besoj njerëzit, se janë nga flet, idhë kudhijel emru, kër të more fun qështja, kër të more fun qështja, Allahu gjëllëvala i qëtë disa për në gjenet, dhe disa për në gjenem, edhe kër kush nuk gëzon me fol, e ndhirë humë, pengamerve i ka thonë edhe pengamerit tonë edhe dhe gjithë atë të, të cilët kanë të rëshigua për ilmit pengamerit duhet të miqërtu njerëzit dhe jo mi u dhe në shpresa të rejshme endhir hum jo me lhasra të rehesja vërreqen për ditën e madhe dita e madhe cilën kam në aprit neve andaj edhe kjo është shansë Allah në mundsof me, me arrit Ramazanin mi njall zemrat mi njall zemrat dhe me përkujtu ditën Kër këna me dojnë për Allahu Gjellewala dhe s'kena mundësi asë me folë. Asë me folë nuk këna mundësi, sa Allahu Gjellewala ka thonë nuk ki folë ati askush, që jep leja Allahu Gjellewala askujt me folë. Sa është i hidrum me njerëzit, andaj. Andaj na jena të denë, edhe meritojnë amë i posë frikë të gjenemit të cilën këna mu mundu, Në përmjet fjallë dhe për nga mehërit Edhe fjallëve të Allahu Jelle Wa A'la Me përshkrujt ketë trishtim Edhe ketë dënim të Allahu Jelle Wa A'la Ndoshta Në kap friga për gjenemit Edhe i rumi Edhe i frikësomi Allahu Jelle Wa A'la Edhe nuk i frikësomi as kujna postina Allahu në baft Mos mi pas friga as kujt pas Allahu Jelle Jelle Wa A'la Allahu Jelle Wa A'la ka than Jome idhin të aradunë Atët ditë ju ekspozoni par Allahu Allah Jelle ve Aala La takhfe minkum khafia Ket se krejtët dalin shesh Ket se krejtët dalin shesh Asni skandal nuk merë Nuk mbetët po po Jume idhin të aradon Ka thonë Ebu Musa al-ashari Shoki pengamiri sallallahu alaihi wasallam Jume idhin të aradon ditë të një kur ekspozoni ka thonë janë di ekspozime di ekspozime i pari është kër tja filoj njërzit me i paracit arsjetimet o Allah se këm pas o Allah nuk e këm dit o Allah dhe fal nuk i pranën Allah azore gjell arsjetimet nuk i pranën Allah azore gjell arsjetimet pi kriminellave tu arafull mu gjirimune bisi ime hum Allahu Gjellawala ka thonë dhe kriminelat i kanë shenjët e krimit mbal shenjët e krimit mbal shenjët e kufrit i kanë mbal shenjët e gjunave i kanë mbal ju flasin gjimëtir ju flasin gjimëtir ki ba gjuna unë e kun ba gjuna fol dora fol kama ata ju thonë gjimëtirve se për ndështmoni kunder neve ti e dora eme Pse dëshmon këndër muhe? Që ka thot? Allah umë ka dhonë me folë, që ishtë ka dhonë ti gojë, ndë një me folë, tash unë e foli. Të oraful mu gjirimu në bisi me humë, njëfë, njëhen kriminellat, nuk ju jipët arsije me folë. Andajbe musë, e shari thot, të ora dhonë, janë dy paracitje. Njëna paracitje është, para se me fillu lëgaria. Para se me fillu lëgaria, Urdatul gjideli Urdatul më adhiri Ditën ekspozimi i parasht Kër njerëzit fillojnë më arsjetue Fillojnë më arsjetue Dhe Allah se këm pas Nuk e këm ditë Se këm ditë se këm më paracit Mirë për po nuk i pranod Ebu Musa thot Dhe ekspozimi ditë Kër ja fillon një Ka një Allah o azze o gjel Më i thirë Filan i biri filanit Selman i këtu të marë në logarit andaj përgatitë për xhijën kur thirrat filan i birit filanit hajde jepë llogarinë por çdo sa në çka ki fol, por çdo sa në çka ki dëgju, por çdo vepër çka i bë, përgatitë llogarinë çka i më than Allahu xhallahu ala. Wa laysa bainaka wa bainallahi turjuman. Dhe mes teje dhe Allahut s'ka përkthis. E marr vesh ti drejt për drejt Allahu xhallahu ala. S'ki përkthis. Dhe nga meri sallallahu aleyhi sallam ka thon Dhe me së robit dhe allaut s'ka për këthis Drejt për drejt Kime dhonë logarien Para kret krejesa vë allahu gjellu ala i thir Filani biri filanit Thirman i ka Ta marrë në logari Andaj kjo dit e vështir Dit shumë e ranë Jo me idhin të aradun Ditën kër ju këni më paracit për allahu gjellu ala La ta khfa minkum khafje Smejtët asë një sekret për po paracit Sa të dush më qëfi sekrejtë tësot? Sa të dush më qëfi të këqijat? Sa të dush para qitë dhe qëka të dush para qitë? La të khfe, minë kumë khafje. As nje keqes me të para, a ditë pa do në qeshë. Ndaj Allahu Gjellu Ala, kër e përshkrund, kja mejtin thot, kella. I dhe duket il ardu dhekën dhekën, dhe kur të mirët toka, edhe të më shohët njëra me tjetërën, edhe të bohët copa copa, Wa jaa'a al-maleku, saffan saffa, wa jaa'a rabbuka wa al-maleku saffan saffa, dha ven zotiyot, dha ven malachat tuk ea Allahu jalla wa ala, tarrashtu wa ra, saffan saffa, Allahu jalla wa ala ikaranit malachat, parat dita namada, saffan saffa, wa jii'a yawma idhin bi jahannam, dha taddit malachat sielin jahnamin, Jau me idhinje të dhekkeru l'insan Atë dit insani thot Ah Se pas kam ditë se qka që dita e ma dhe kanakon Vë gjie jau me idhin bi gjehennem Vë anna lehu dhikra Allahu gjellewala e qërton njeri unë thot E prej ka të kujtu tash E prej nga të kujtu tash Se së të kujtu ma harët Qka thot njeri unë Ja lejteni qaddemtu li hajati O, i mjeri unë të isha përgadit për jetën time Andaj djetarët kanë thonë Allahu Gjellewala Jetën e vërtet e qunat jetë Jeta ime atë herë Jotash Njerës e të mendojnë se këto është jetëa Jotash, njërës e të mendojnë se këto është jetëa Lëtë këndë për e luksozëve qëka të këmë Allahu Gjellewala E përshkruun hasretin Dëshprimin, mjerimin Këtë qardën e modet njerijut Kërta shofe gjen Edha ditë madhe thot Ja lejteni këtë dëmë të lihajati Oj, mjeri unë të kësha përgadit Për jetën time Ti shë përgadit, s'ka nëmë përgadit Ditë e madhe Ditë e madhe të cilën duhet Me pasë parasish vëzhdimisht Allahu Gjellewala Qërton njeri unë Ka të kujtu tash Pse tash të kujtue Ti këmë quë pengamert Ti këmë quë Kur'an Ti këmë quë a jetët në qilë dhe në tokë dhe kur nuk të ka kujtua e tash pëtë kujtua allahu gjellu ala thot e të sot nuk dënon me as as kush më as i dënimë që ish dënon allahu dhe as kush nuk di me vendos pra nga që ish vendos allahu andaj e ka kshilu e ka nesin ja e jetu hennef sulmut me inne irgji i ila rabbiq O nefs Këtha ju tek Allahu ma shpejt Fe firrujn Allah Ikni drejt Allahut Sa s'u ka ka pëdënimi Ikni drejt Allahut Sa s'u ka ka pëdënimi Dit e madhe Dit shumë e madhe Jomu l'hasra Allahu Gjellawala ka qëjt Dita e hasretit Dita e keq ardjes Ka thonë për nga mejri sallallahu aleyhi wasallam Law ta'lemune ma a'lemu si kur ju, o ju, sh shokve të vetë vet, ju ka drejtue, si kur ju të adini atë shka e di une, le dhahikëtum kalilen, kishim me qesh shumë pak, o le bekejtum kethiran, dhe kishim e qajt shumë, mirë po ju nuk e dini qatë shka e di une, mirë po duhet mu munduë, me ju afruë, diturisë, me tësë në kanarë, përnë Ameri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall mështjet dita kur nuk pranohet arsjetimi kur Allahu Gjellewala -Vale thot nuk ju jo pranohet arsjetimi sot as kujna prej kriminellave dhe prej rebelave dhe prej traftareve të cilet e kanë mora manetin dhe nuk e kanë qunë ben e kanë mora manetin ma dhuru Allahun nuk e kanë dhuru e kanë mora manetin mësmi bo gjuna Allahut i kanë bo gjuna Allahu Tebarake wa Teala Thot një prej se lejfit Abdul A'la Abdul A'la Thot nëse disa njërës Ulen me një vend takim Me një tubim Me një me gjlis Thot dhe nuk e përkujtojnë Gjennetin dhe gjennemin Vetëm se kurqohën Me lao që t'ju thojnë Këta njërës i harun qështjet ma të mdoja Nëse një me gjlis Ulesh dhe nuk e përkujton Gjennetin dhe jehenem in allah ju jallawala vetem se melat që e çertojn edhe thon sikta njerëz i, i harun i harun al azimتين çështjet më të mëdha më të mëdha të cilat janë jehenem nda jannetin duhet me përkujtova vazhdimisht duhet me përkujtova vazhdimisht këtë tudia se këto janë çështje të mëdha këto janë për të cilat na janë krijuar ilma ila al janna ose fun jannat ose për por zjarri فريق في الجنه وفريق في السعير الله جل وعلا كان اته دي ده دي جروب يا جروب شكون جنم تا ني جروب شكون جنات الله نا بوف براي جروبس جنناتيت امير بو كي ود اي شوم ديت اي ماده تمسيتو نبي حوريرا nga peigameti sallallahu alaihi wasallam the sot te ishimeni mexlis dhe ishim të ullur me pengamerin sallallahu alaihi wa sallam dhe ndëgjuam një të rame një, një kris në të madhe wajjbe ndëgjuam një kris në të madhe në prezencën e pengamerit sallallahu alaihi wa sallam dhe na pyti pengamerit a e dini qka është kë kris ata than allahu dhe pengamerit i ma mir e din ta pengamerit sallallahu alaihi wa sallam kjo është një gurë Një gur i madhë, një shkamb i madhë të cilin Allahu Gjellewala prej fillimit Gjehennemit e ka shluhe, e ka shluhe për të poshtë. 7-10 vjeshta ka zbrit të poshtë, ta shkamrin fundin e Gjehennemit, andaj e kina ndëgju edhe na. 7-10 vjeshta, 7-10 vite e cëtë të poshtë. Para me ndone sa është i thejlë Gjehennemi Allahu Gjellewala. طالما من دونه ساشت الثيل جهنمي الله جل وعلا صدت سلمان الفارسي شاكي بنغم ايدي صلى الله عليه وسلم دو كيش بيقو فعلنا الله جل وعلا كل ما أرادو أن يخرجو منها من غم أعيدو فيها بانور تزيارت تنتوين مدال في جهنمت تنتوين مدال في جهنمت ضجد مش lipin do një derë më skadën një rrugdalje me dalë për këti dënimit Allahu Gjellewala i ka përshkrujt atë merën dhe atë mënire se si tentojnë edhe orvatën edhe përpichin me dalë për gjenimit, Allahu ka thonë gjdoherë që ka tentojnë banorët e zjarët me dalë për jashtë u e i do fiha ta mandhipin të rma Allahu Gjellewala i hedhë të poshtë i hedhë të poshtë se në mandat farisiu në komentin e këte ajetit thotë Dije se zjarë i është aq i zi. Zjarë i gjenemit është aq i zi. Sa që edhe gacat e gjenemit nuk bojnë drit. Nuk bojnë drit as pak. Gacat e, gjen... e zjarë i ndunja bojnë drit. Shlojnë drit. Nëse i e në tërë, ato të bojnë drit. Edhe e shërë rrugën. Mirë po në gjenem nuk shëf as gjo. Tërë, zjarë i është i ashpër, sa ka thonë për nga Meri sallallahu aleyhu e sellem sa gjështë dhët e nënë herë ma i rrëpë se zjarë i dunjajës sa gjështë dhët e nënë herë ma i rrëpë se zjarë i dunjajës sa hobët kanë thonë ja rusullallah më jaftonë edhe sa më koni dunjajës e nuk dërojot mirë po për njësëm ka thonë jo jo edhe gjështë dhët e nënë herë ma shumë edhe gjështë dhët e nënë herë ma shumë thotë Salmanif el-Farisiu zjarë dhe nuk ka mundësi banorit zjarit me pa dritë as pak vetëm dënim shion dhe as dritë as pak nuk shep ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem duke e përshkrujt madhësien e banorit zjarit duke e përshkrujt madhësien e banorit zjarit ka thonë dërsul kafiri e unabul kafiri dhomi i qafirit dhomi i qafirit, i qafirit i si li dënohet në gjënem është si kur kodra e uhudit një dhamë qafirit e kosa kur kodra e uhudit sa një kodra e ka veç dhamin e pse këta vetëm me shiju dënimin sa ma shumë vetëm me shiju dënimin sa ma shumë andaj Allahu Gjelle Valla kur ka thonë Kullë me nëdhijet gjuluduhun beddën la gjuludën gajrahe Lijë dhukul athab Gjdoherë kur ju pichen edhe ju pjekën lëkurat Na ja undrojna me lëkurat tjera Lijë dhukul athab që ta shiojnë dënimin Ka orë në tefsirë se 70 likura ndit ju ndrohen 70 likura ndit ju ndrohen banorve të zjarit Vetë të me shjue dënimin Allahu gjëlle gjëlle vë ala andaj paramendone sa është i ashpër dënimi Allahu të barake vë të ala andaj pasaj ka thomë për nga Meri sallallahu aleyhi sallam dhe të rashësia e lëkurës banorit zjarit është sa me hecë të radit sa rëktimi të radit është lëkura e banorit zjarit e gjithë kjo li e dhukul adhab që të shiojnë dënimin e Allahu të barake vë të al Andaj, sa është krimi i madhë, mësë madhërua Allahu në Gjellewala. Këto dënime Allahu në Gjellewala i ka përgadit për me o të regu njërzve të cilët nuk e shofin krim, nuk e shofin krim, bëmjen orta këtë Allahu në Gjellewala. Nuk e shofin krim, mi u rebelua Allahu në Gjellewala. Nuk e shofin krim, nuk e shofin mëkat, nuk e shofin të madhe, mësë mengu e kryusin e të tëre. E shofin atje, e shofin atje, Në gjenem, ku Allahu Gjellewala ja u të regon madhësijën e krimit të cilën e kam baki në dunjo. Andaj këto dënime, pas asaj që duhet me nështu frigën, duhet me kuptu se pse Allahu Gjellewala ka përgëdit gjithë këtë dënim, edhe këto dënime janë vetëm për afrime nga anaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam, dhe nga shokt e për nga meri sallallahu aleyhi sallam, edhe ajo shka shifët realitet të shumë ma e madhe. وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله جل وعلا كأن ذا يواparaçitet para, para njerëzve për dënimin që s'kan mëut të me paramenduar mendja smunët e me perceptuasi dënimi smunët më perceptu edhe më fotografuasa çfarë dënimi mund të më çejnë ajo këto janë vetëm parafrime mirë po janë edhe mësim se çfarë krimi i madh kanë më ju revelu Allahu xhallahu ala që falë kërimi i madhë këna, me jakëthi shpinën dinit Allahut, të barake, vë të ala. E ka ndonjë një dit i blimes Udin, një njeri, Abdullah i blimes Udin, shoki në pengamedi, sallallahu aleyhi sallam, edhe i ka thonë, një ja, Abdullah, a ma të regon pak gjenemi, si duket. A ma të regon një ja, Abdullah, si duket gjenemi. Ka thonë, vë Allah, i kur të shifë gjenemi, zemra del për jashtë. Kur kime e po gjenemin, zemra ka me dolë për jashtë. Ska më mundësi unë këta me të përshkrujtë. Nuk kam unë mundësi me të përshkrujt i gjenemin së shumë i të mërshëm. Shumë i të mërshëm. Thot një sahabi, i penga mejdi sallallahu alaihi sallam, duke e përshkrujtë një qasë të dëshprimit edhe të mjerimit, të banorë dhe të zjarit. Thot sahabiju, Ja'la ibn Umejje, thot Allah Allahu Gjelle Wa Ala banor dhe zjarit ja uqon disa re, disa mjegula ja uqon disa mjegula edhe i thot o banor dhe zjarit a kini dhe një kërkes a kini dhe një kërkes o banor dhe zjarit ata thoin o Zot anajep veç pak ujt ftoft o Allah veç pak ujt ftoft anajep se u djegëm jena eq shum veç pak ujt najep Allahu Gjelle Wa Ala ja u shndan nëpërmjet atëve me mjegullave, edhe zinxhira matran, edhe pranga matrana, edhe i lidhen ala më shumë. Ngase mjegullat janë për gëzim ndonjë, pritet shivi, andaj Allahu xhellahu ala tallot me banor të zjarrit. Sikur që janë tallur te Medinën Allahu xhellahu ala. Allahu yastehzi'u بهم. Allahu xhellahu ala kafun Kur'an, Allahu ta'allif me ato. Ja atë në Allahun ju khadi unë Allahe u alledhina amenu mundohën mu mund talë me Allahun edhe me ata të cilët kam besu ama ata nuk talën vetëse me vetë vetëm edhe në ditën e gjikimit edhe në zjarë Allah u talët me ata ja u qënë mjeglën edhe ju thëtë qka po doni lipin uj, Allah u qënë prangë ala matrana ju shlënë prangë ala matrana thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallam me një hadith thotë nëse Ishte marr një topuz i hekurt me të cilën rrafën, me të cilën goditën banorët e Zjarrit, vetëm një topuz dhe të ishte vendosur ndëjë. Nuk kishin pas mundësi gjith gjithë njerëzit edhe gjithë gjinat, nëse ishim lehtë bashkë me largu kët topuz. Me largu kët topuz për rrugës, gjithë njerëzit dhe gjithë gjinat, ndërsa me atë topuz rrafën banorët e Zjarrit. A e paramendoni dënimin Allahu Gjellewala? A e paramendoni dënimin Allahu Tebalake Të cilën e ka përgadit Për më këtartë dhe jo besimtartë Të cilën e ka përgadit Për më këtartë dhe jo besimtartë Thotë për nga mejdi sallallahu alaihi ve sellem Innel hamime le ju sabbu Ala rëusihim Një uj in zet Allahu Gjellewala e ka përmin Hamimin në Kur'an Pejgamberi thot një ujë i nxehtë, hamim. Sahabot kur e kanë komentuar se çka është hamim, kanë thënë kulminacioni në të cilën mund të mbluni ujë. Kulminacioni në të cilën mund të mbluni ujë. Ai ujë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju derdhët mbi kokat e atyre të cilët dënohen në xharr. Ju hidhat në koka. Yusabbu ala ruusim. Fe jen fedhull gjumë gjumëte Dhe dëpërton ki uj në kofkat Në kokat e njerëzve Kjo pjesë e në altme Dëpërton ki uj në këtë pjesë Hatta e khlusa Ila gjaufihi Dhe jeri sa të dëpërtoje Në barkun e ti Ki uj Pasaj të thotë për nga meri sallallahu alaihi sallam Fe jus lebu ma Fi gjaufihi hatta e khraka këdemej dhe i cëptohet gjithë shkatë shka ka prej trupit, dhe i risatë mërije të komë të atina. Cëptohet gjithë shka pikti ujit. Më gjithë se personi është në gjarë, më, më gjithë se dënohet, i hedhët uj, i zjarë, i, i ndezur në kulminacion të temperaturës, i a shkatronë gjithë shkatë shka ka. Këto vlazni për nga mejri sallallahu aleyhi sallem që ka i, i ka të regonë, na i besojna o e ma janë të ku anil hawa për nga meri sallallahu alai sallam nuk flet nga hamendja in hu e wahjun juha a i nuk është jetër post se shpallje për nga meri sallallahu alai sallam nuk flet nga hamendja a i flet me shpallje këto dënime ka me ishi ju e banorës jarrë këto dënime duhet me friksu besim tarin nga se as kush nuk është isigurum nga dënimi Allahot gjellë o ala Ka thënë Allahu Jelle Wa Ala, në sure mu zemmil, kër e ka këshilu për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam në filim të shpaljes, në atë qasë dhe në atë periudha kër mushrikt e mekës u talshin me për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam, u talshin, atë që ki ka orë për nga merë, atë që ki ka orë për nga merë, edhe Allahu Jelle Wa Ala tha, vëhjurë hum hegjëran gjemile, vëhjurë hum hegjëran gjemile, Largoj ju, at ju atire. Iqë ju atire. Pastaj, i kërcnoj ata. In në ledejna, enkele më vajahime. Tha, lejo për nga merë. Lejnë e tonën me tyje. Se na kena përgadit, praon nga edhe zjarë. Se na kena përgadit, praon nga edhe zjarë. Pastaj tha, vë ta amën dhe gussa. Dhe na kena përgadit, një ushqim i cilit mbetët në fyt lejnë të adhën ata me tyje se na kena përgadit për ata ushqim ka thonë Ibni Abasi ta amen dha gussa a e dini qka është tha një therë e madhe një gjembë i madhë Allahu Gjellewala e fut në fytin e kafirit në fytin e banorit djarit as nuk i shkon për jasht as nuk i zbrit të posht To i, i metë, në fytë Ta amën dhe gussa Fa lejti jo për nga merë Lejnë të të adhën me tije Se na kena dënim Na kena dënim Dhe na kena pronga Dhe na kena ushim Ferë Ferë e madhe Nuk dhe përton As tërma As të posht Wa je tihil mautu min kulli mekanin Wa ma hua bimejit Allahu gjellewala ka thon I ven vdekja Nga dhe gjitha on Mirë po nuk vdesë Ka thonë Ibni Abasi, nga gjdo të qime e flogëve i vden vdekja, mirë por nuk i del shpirti. Nuk i del shpirti, edhe kjo, agoni është vetëm se shtim i dënimin në bidënimin të cilën ata e shiojnë. Shtim në bidënimin të cilën ata e shiojnë, nga se vetëm vdekja është dënim vetë veti. Vetëm vdekja është dënim vdekja në vetë veti nga Allahu Gjellu Ala kura e ka qujtë vdekjen me një jet e ka qujtë musibe sprov dënim vëgjajet sekratul moti bil haqë dhe ven vdekja agonia e vdekjes me të vërtetën dhalike ma kun te minhu te hid kjo është ajo për të cilës ti mundosh me ik kjo është ajo për të cilës ti mundosh me ik banorët e zjarët këtanë në gjdoët qastë e shiojnë, vdekjën në gjdoët qastë e shiojnë vë ma hu e bëjmë e gjitë mirë po nuk i dëllë shpirti andaja të thojnë, ja Malik i drejtohën ajë cili kujdestari gjenemit ja Malik li eqdi alejna rabbuk letë në i marë e shpirtat zotë jotë se së mbedërojnë në më këtë dënim, në të në shkatëroje thotë të bëni Abbasit Masë qindra dhe mija viteve Ju përgjigjet Masë qindra mija viteve Allahu ju përgjigjet I thot me laqës në të ju përgjigjet Malik ju thot Inne kum me kithun Këto qindra mija vite Ato shpresojnë se kam ju orë përgjigje pozitive Lët na i morë e shpirtin zoti jatë Inne kum me kithun Ju ki një menit përgjithmon ati Përgjithmon Nuk është qështja i gare që është jashtë kulminacion të serozitetit, që është jashtë gjenem dhe gjenet. Allahu Gjellewala i ka bo këto për me të reguë krimin e madhë ati të si të rebelon dhe Allahu Gjellewala. Mose zini ajgare, dinin Allahu Gjellewala. Mose zini ajgare, ani pëse njerëzit e zojnë ajgare. Inë në ledena enkele, në kena pranga, në kena pranga, vë gjahime, dhe gjahim kena kena zjar te asfer andajti dadnimi me Allahu jalla wala i kapor shkrujt dhe i ka pergadit pa për njerzit te cilat nuk e ngojn Allahu jalla wala thot abu darda shoqi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qurbanort e zjarrit i luten Allahut thoin o zot ana kthen edhe nje her ne dunjo si dëbojnë apetë së si vepra, atër shtinë në nëzjarë. O Zotë, këthena dhe në njerë, nëse këthemi njëtë atë vepra, nëse këthemi në kufër prapë, nëse këthemi prajmë gjunohe, shtinë apra nëzjarë. Mirë, për në jepë edhe një shansë. Në jepë edhe një shansë. Qëka ju thëtë Allah u gjallë u ala? Ikhë së u fiha wala të kellimon. Heshë një atëi dhe mos më folëni. Njuhu në rabi dhaznia, di shkan është iqsau Kjo është sure Ajeti Allah ju jellë wa'ala, sure muëminon Iqsau fiha O la tu kellimon Heshni ati dhe mos më falni Iqsau, njuhu në rabi thot qenit Qup shka i thojnë në shqip Njuhu në rabi thot iqsau Allah ju jellë wa'ala me këtë përgjigja Ju përgjigjat, banor dhe të zjarit Iqsau fiha, o la tu kellimon Mos më falni Shqip Këtë kanët ajati të të le alejkun Ajetet e mija ju kanë legjo juve O të këtë të muha sëkhrie Ju i këni morë për hajgara ato Shun i tash Shun i tash ju të cilë të këni morë dinin hajgara E lutin Allahu Gjellawala atë dit Mirë po, nuk kanë përgjigje Pas të i thot Ebu Darda Kërë ndëgjojnë këtë përgjigje Kërë ndëgjojnë këtë qërtim pre Allahu Gjellawala e rupin çdo shpresë. Edhe ja fillojnë me çajt, me një çajtme që kurrë nuk çajt ashtu. Fa khudun fi shahiqi wal wail. Janisën më thonë o të mjerët na, o të mjerët na ulërojnë bërtasin. Mirpo Allahu xhallahu ala nuk i pergjixet. Andaj ka thonë Allahu xhallahu ala hadihi jahannam. Hadihi jahannam. كيوجيني مي شكا يو نو كي بيسونيت ادتي كنتم بها تكذبون يكجنام شكيني بيسوه افسحر هذا يتضل الله جل وعلا سوره طور اصيحر يدوك تييو بكيو اما جي يدوك اسلو فيها اسلو فيها هن انت فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يو ابان تاش دورم انو كدوروني بالاباراش بريوكيو Bara-bara është, para me ndoni, ndoj njo njeri kërba ndë surim, ndurim, qka ka? Shpërblim të Allahu Gjallahu Ala. Ka shpërblim për sprova, ka shpërblim për vështirësi, qka i ka? Në gjenem, kam me dëruve. Andaj Allah e thëtë, dëroni, ndash dërut, ndash nuk dërut, që wawun alaikum nisoja për juve, inëma të gjzëunëma kuntum të amelun, kjo është shpërblim për atët e së në një vete keni punua. Vëtë e kini punuë, me dur të juve e kini punuë. Andaj këtë dëni me janë paratat e cilët nuk e ndëgjojnë, Allahun gjëllë, vë ala. Thotë Hasan el Basriu. Hasan el Basriu ka që një një orë për këshila. Për këshila, sa që ka thonë një një një prej Selefit, kërë këna po Hasan el Basriu, edhe Omer ibnën Abdulazizin, Kena kujtues se Xhenemi nuk ka kriju vetëm për s'ka vetëm se për kta do njerëzi. Pse ashtu? Çat shumë ju kanë pas frikë Xhenemit. Kan kujtu njerzit se Xhenemi ja krijuve s'ëm për kta dy. Se njerzit që ngaflet, këto i tuton vetëm zjarri. Vetëm kta dy i tuton zjarrit Xhenemit. Thot Hasan al-Basriu, "E kumpit e Babarza al-Islamiy." Një prej dhjetorëve të moj. Thot e kumpit E babarzata, cili është ajeti më i rën Kur'an për banorët e Zjarrit? Cili është ajeti më kërcënues për banorët e Zjarrit, a më tregon ja e babarzata? I ka thonë e babarze? Po. A e din se cili është ajeti më i, i rën për banorët e Zjarrit? Ka thonë fjala e Allahu xhallahu ala, fa fe dhuku falan nazidukum illa azaba. Shijone dënimin se s'kena më ju shtu diçka vetë se dënim. Sure An-Naba. Shijone ju dënimin. Nuk kena më ju dhon diçka tjetër, pos dënim. Kjo është ka thon ajeti më i rëndë për banorët e zjarrit. Kur tju thojë Allahu xhallahu ala, shijone. Dhuku falen nazidukum illa azaba. S'keni më pa prej neve diçka që kena më ju dhon më shumë, vetëm se dënim tjetër. Vetëm se dënime pas dënimeve ka thonë, kjo është ajet i ma i rranë. Kjo ajet i ma i rranë, s'ka ajet ma të rranë, se kjo ajet. Andaj këta ajet e kër të le dëzësh, du shme pas frikë, du shme të shtu friga, edhe me i kujtu atë të qasë se të rranët banorë dhe zjarët. Se thamë, im minkum illa wari duha. Kjojt këni më paracit, para qitë, Allah u ka thonë para zjarët. Kjojt këni më para qitë, kërkush nuk e dja ka me shpëtu pre Thotë Allahu Gjallahu Ala Vëmim wa waraihim gjehennem Vëmim wa waraihim gjehennem Vëmim waraihim gjehennem Vëmim waraihim gjehennem Vëmim waraihim gjehennem E pashkru një lojt dënimit Allahu Gjallahu Ala për banor të zjarërit Vështë dhimishtë Allahu Azzeve Gjalli pashkru në dënimet Edhe këtë dënimet duhet Nëmimor me sërëzitet Dhe në kulminacion të sërëzitetit Ki Allahu Gjallahu Ala ka thon Ki Kur'an nuk është hajgare N Wa ma huwa biqawlin hazl nukash haygare ka than per Kur'anin kto nuk jan tregime haygare kto jan realitete kto jan vërtetësi qe lat kan mendov ka than Allahu xhellahu ala dhe pas dënimit jannemit mnaen an janam ju hidhat ni uj i cili quhet sadid shkan sadid ka than komentatori i Kur'anit esudid Ka thonë, a e dinë qëka është sadid? Ju ipët me pije, banor dhe të zjarit, një loj i ujit, një loj i langut, i qilit quët sadid. Ka thonë, kur banor të zjarit digjen, prej lëkurave të tira rjedhin gjak dhe qelb. Allahu gjelle valla, këtë qelb edhe këtë gjak, ja u ban bashk, pasta ja u hudh me pije. Felaja kedu ju sighu. Allahu gjallu ala ka thonë dhe nuk mënët me e për tibë kur sësi së mënët me qëtë e poshtë Allahu gjallu ala prej dënimit e ka bënë se ja umledhë gjokin edhe qelbin bashkë edhe i thët pje pje ju s'ka u mimma i në sodit nuk mënët me pje me zore pje kjo është prej dënimeve të Allahu gjallu ala këto dënime Allahu gjallu ala i ka përshkryt librin e tina andaj duhet më marrë seriozitet. Edhe duhet çdo kush prej neve me i pas frik Allahu xhalla wala. Së nuk i dihet momenti i fundit, nuk i dihet çasti i fundit. Paraçitësh para Allahu xhalla wala, dersa s'ki përzijje. Nuk i veprat mira të cilat bojnë ndër me sin para Allahu xhalla wala. Momente të mfashtira kur kimë pas nevojë, s'kije. I dalin hajgarët e tua, dalin lorrat e tua. Kujton se kimë shpëtuar me ata. S'ki më shpëtuaj del mos së reziteti jotë ndaj dinit Allahu Jelle wa Ala dalin adhurimet e pakta dhe se ki adhurime ndaj duhet mi mor këto dënime serios në kulminacion si reziteti thot n Nuaim Ibn Mejsara në komentin e fjallës të Allahu Jelle wa, Aala, ku Allahu wa Ala ku ka thonë Allahu Tëbaraka wa Taala surën e azjatë dhe i dhe gje e ti tam me të, të lëkubra dhe kur të vje tamja e madhe katastrofa e madhe kur të vjene qka sot në ajmi sot a e dini qka është tam me të, të lëkubra a e dini qka është katastrofa e madhe në këta jet ka sot tam me të, të lëkubra është kër Allahu gjelle wa ala ju thot banorve të gjarrit Alapa hinë zjarë, ku mu i lënë narë, ngrit në ju edhe hinë zjarë. Nëtë në ekspozim të madhë, nëtë ekspozim të madhë, në trishtim të madhë, Allah ju thotë që në ngrit në për zjarë. Që në ngrit në për zjarë, paramendoj e frigën, paramendoj e frigën e madhe, paramendoj e frigën e madhe shka e ka njerëzit në ditë. Për nga mërë të Allahu, për nga meri sallallahu a.s. ka thonë, për nga mërë të Allahu, thonë, Allahumme nefsi, nefsi, o, Allahu, jemë, shpotën veç muë, nuk umë interesan për kërkanë. Shpër nga mërë të kanë me thonë, që shto? Ibrahimi a.s. ka me thonë, o, Zotë, veç vetj vetja ime. Ibrahimi, Musa, Isai, Ademi, Nuhi a.s. thonë, o, Zotë, veç muë shpotënë. Vetë të mu që nënglit në përgjarnë fe idha gjë ati tamme të lë kubra kjo është tamja e kubra të cënë dhe ka përmend Allahu të barake u të ala thotë me një hadith pe nga meri sallallahu aleyhi wasallam duke i pashkrujt vështirësidh dhe trishtimët e banorve të zjard thotë aleyhi salatu wasallam thotë banorve të zjard ju hipët një qajtme fillojnë me qajt deri sa të ju përfundojnë lotët së kanë lotë me n Nuk kanë mundësime o lotë se ju thohën lotë, thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallem, thumë më jebëku në dëmë, pas të i fillojnë me qajtë me gjakë, fillojnë me qajtë me gjakë se ju hargjohën lotët, thotë për nga meri sallallahu aleyhi sallem, dhejri sa t'ju bahën në fytirat e tyre, gropa, gropa të mëroja, nëse kish me, kishin me uvendos anijet e dënjajës, kishin me lundruen ato ftyrat në gropat e ftyrat e shka ju bohen tu qajt pizxakut, të madh prej dënimi të madh kjo është dënimi për ato shka sëngojnë allahu në gjëllu ala kjo është dënimi atyre të cilët rebelohen ndaj allahu të barake vë të ala thot një për shoki për nga meri sallallahu ala ju sëllem edhe me këtoj përfundojna ka thon ebi imran el gjouni thot se Gjibrili a.s. ka ardh një dit të pinga meri sallallahu a.s. duke qajtë. Para mendonë Gjibrili duke qajtë. Thotë dhe ardhë er të pinga meri i Allahu, i thotë pinga meri a.s. O Gjibril, shka jetë qajt? të qajtë, të kumë pa duke qajtë kur? Nuk kumë pa të duke qajtë kur? Se jetë të qajtë? Ka thonë, i ka thonë Gjibrili a.s. <tab> a më tëbkië ya Muhammed? A tëmë o Muhammeda nukçana? Sallallahu alaihi sallam. Tëmë o Muhammeda nukçana? Pasë tëhë këthënë. Më <mā> jaffët li aynun mundhu khalaqë Allahu jahennem. Këthënë, o Muhammed, sëyni yem, nukash thaaë, nukash thaaë. Ghune vajdhim ish çaaë. Prejse Allahu jalla wa ala eka kriyue jahennem. Amen. Alla nuk janë dal, duke thajt prej se Allahu xhallahu ala po e ka krijuaj ane men me khafatan an a'si Allah tuut nëse pe kundërshtoj diçka Allahun fa yaj'alni fi jahannam edhe po tuut nëse po mhelç aty se Xhibrili e ka pa xhaj ane men edhe tuut edhe çan se mos pe kundërshton Allahun e Allahu ta hedh në xhenem ta hedh Gjehenem të Allahu Gjellewala Andaj ndisa rruajit e tjera Kur Allahu Gjellewala E ka kriju gjehenemin I ka thonë, ja rab Me e po njerëzit që ta Atë këndërshton dikush ma O Allah Me e po gjehenemin njerëzit Atë këtë këndërshtu ma dikush tia Ka thonë, ja këto janë ropë të mi Që më këndërshtojnë Ja, ropë të mi më këndërshtojnë Une ju jap Edhe i kam kriju, edhe i kam urdhnu edhe ju ka mënë të ratë mirat prabë më këndërshtojnë Gjenemi është i madhë sa si Gjibrili qanë andaj ka thonë ja Muhammed ti asë qana ti anuk qana andaj këto janë këto janë prej transmitimeve edhe prej përshkrimetve të Allahut edhe përshkrimet për nga Meri sallallahu alaihu sallem për banor e zjarri thot Ibni Abbasi thot kur Surë Araf Surë Araf e kini nërzu Kër Allah u Gjellewala e përshkron Se si banorët e zjarrit Ju lipim banorë dhe gjennetit Me pi uj Me pi uj Thot Ibn Abbas Thot banorët e zjarrit I thirin banorët e gjennetit Nade ashabu nëri Ashab e lë gjenne Banorët e zjarrit I thirin banorët e gjennetit O, panor, gjennetit. Afidhu alejna min elma. A na jepni diqka pri ujit. Se ju knasët. Në ndënim. A na jepni uj pak. Veç pak të freskomi. Au mimma rëzakakumullah. Apo prej diqka i qka juve ju kalonallahu. Sur e Araf. A na jepni uj, apo diqka. Qka dë kofë, na jepni diqka. Që jene në nëzërë jena të dënue, jena në fështirësi, vetë të në pak në freskoni. Thot të bëni abasi, duke e komentu këta jetë, thot, e lutë njani, i cili ashtë banorë i zjarit, vlavinë vetë, i cili ka shkun gjennet, nga se vlazni lëku i vërteta, inë me minone ikhua, vetë të më bërsimtarët janë vlazni. Vlazni në këtjetër nuk ka. Mu në shmukon për një në në për bëjë babe, mi po një një një më kënë kefir, edhe tjetëri, mu minë, një një një një qafir, një një një një besintar. Thot t'i bënja basi, një një një për banor dhe gjarrit, e lud vlavin e vetë, i cili ka shku në gjennet, edhe i thot, o dhëvë jemë, ti e vlajë jemë, ja, ahi, o dhëvë jemë, për me ja të regu edhe se qëfar në knatsijet madhe jashtë të knatsive shka i shofin gjennet ja u qel, mi, pa, po, disa dënimet, banorve djarrit, me ju të regu se këshire për i qka i të kini shpëtue për me falenderu alama shumë Allahun Gjellavala edhe për me pa po begatine madhe edhe i thot, jahi, ka dihtarak tu jam tu përgjit jam tu pjek, jam tu djek aghithni, mi ap diqka mi ap diqka prej ujit Allahu Jellal Ala shojith e inspiron banor të zjarrit. Edhe i frynzon me u thon, inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Kto tudhi kërkesat e juve, Allahu i ka bë hu haram për qafirat. Ha as atje. Digju. Inna Allah harramahuma tudhi kërkesat. Edhe ujin, edhe atë tjetër në çka i tani i ka bë haram Allah hu, për juve. Haram i ka bën. Nga se kafirin nuk hinë gjennet Ka thonë dhe Allahu gjellavala wa Hatta jeli gjelë gjemelu Fi semmil khijat Ba qafiri Munët si me hinë gjennet Kër përbiroje derja përbirën e gjilpanës Kër përbiron? Kër shë përbiron? Ska mundë si derja me përbirue Edhe me kaluën e përbirën e gjilpanës Qatë harën hinë gjennet Harëm e huma Allel kafirin Tu dhijat i ka bo harëm për banorët e zjarërit. Pastaj, thotë Abdullah ibn Abbasit, edhe kjo është rëvajetim të sinë e përfundojna, thotë ibn Abbasit, në komentin e fjallës të Allahu Gjellë v'Ala, kër Allahu të barake vë të ala, i urdhnon me laqët, mështi të prangosin njeri unë, para se me e fund në gjenem, ju thotë hudhuhu fe gullu, hudhuhu Fegullu, sura haka, kapne dhe vendoshen i prangat, këti kriminerit. Thumë me gjahime sallu, pas të në gjahenem futne. Thotë, abdullahi, thotë, kur të ndëgjoje, ketë zonë, khudhu hu fegullu, kapne dhe futne në zjarë. Thotë, sëptohët këtë kompletë qëptohet dhe shku të ndëgjoje këta, qëptohet krejta i personit të cilit, me të cilit i bëhot thirja, qëptohet krejt, jetë e fetë të tu, bëhot si kur trosha, si kur trosha dhe bukës bëhot, prej frikës shka e kapë, hudhu, hë fegullu, kur ta kapë i ndorë, me lachët, qëptohet, frikësohët, fillon me qajt, para me lachëve, tu të të shumë, ku janë të mque, në gjennem janë të mque, Allahu gjellewale ju ka dan urdhër, la ja sun Allahema emarahum, Allahu gjellewale ka thonë për me lachet, nuk e këndërstojnë Allahu në që t'ju thoje, edhe ki imjeri, shka i thot? Thot asë më shironja, asë më shironja, lemni, mosë më qoni se së, së në dyraj, mosë më qitë një zjarë, shka i thonë me lachet? Shka i thonë me lachet? nuk tka shirue, shirshmi, në të ka mëshirue më i mëshirshëm s'ka mundësi të mëshirojëna t'ka hedh më i mëshirshëm erhamur rahimin më i mëshirshëm të ka hedh thje s'ka mundësi na më të mëshirojë alla mendon ato ato çastat të vjetra këtë tregime këtë ngjarje të sëti përshkruan allah xhën lewala për kriminalat për mëkatarët ditën e gjikimit ditën e madhe O ndirë hum jo me lhasra Allahu Gjellawala ka than Ti tërhet që u vërrejtë njerëzve Për ditën e fatkepsis Për ditën e dëshprimit Për ditën eran Dhe hum fi gafle Sepse ata sot janë nën gaflet Janë indiferen Dhe hum laju minun Ata nuk janë të besue Inna nëchnu në rithë lërba Në kena me të rëshegu këtë tok Dhe i lejna ju rëgjahun Dhe kitë njerëzit të knaka mukthije tek Allah u gjëllawala, tek Allah u gjëllawala këna më këti të gjithë, a deshtë të njerëzit e nuk deshtën, i lejna, i urgjehun, vetëm të këneve kënë më këti e, andaj përgadit, se mos dhejnë e puna, me të thonë me laqët, së të ka më shiru, ma i më shirë shmi, na nuk të këna mundësime të më shirue, kur Allah u gjëllawala të hedhë për më shirës, na nuk të këna mundësime të më shirue, Ajë cilë e ka emnin matë madhë Të mëshirës Ajë këtë he dhe poshtë Ska në mundësi më kërkush me dëma dobi Lusim Allahu në gjëllëvala Që atë të qasë të të mdoja Allahu në gjëllëvala Mustë në nëzire për mëshirës të atina Dhe të nabaje për obve Të cilët i, i futë në nën hijën atina Nën arshën atina Ditën kur 50.000 vite nuk fillon lëgaria Lusim Allahu në gjëllëvala Që mustë në nëzire për mëshir me gjenejimin Allahu në Gjellawala, dhe lusim Allahu në Gjellawala. Në mojë për besimtarëve dhe vatshëm, të cilët i kanë frikë Allahu në Gjellawala, dhe në bashkonë më njerës, dhe më shahidat dhe më njerës të mirë. Kësallillah umala nabijina Muhammedin, tala alihi vë sahbihi ajman.